Іван Франко, безмежної поле. Безмежне поле в сніжному завою, Охдай мені обшируй волі, я сам серед тебе, лиш кинь піді мною, І в серці нестерпної болі. Неси ж мене коню по чистому полю, як вихор, що тутка гуляє, а чень утечує від лютого болю, Що серце моє розриває